Öt, leforrázva. Ez egyre már keményebb hely lesz. Késő délután lehet már, lement a nap, mire megint kattan az árka ajtaja. Itt van az eddigi nyomozati anyag, mondja a két felügyelő, miután nem sokkal előtte felajánlották, hogy hoznak nekem könyvet olvasgatni. Hát, inkább ezt olvasgatnám, ha lehet. Köszönöm szépen. 120 oldalnyi A4-es papír. Hú, az meg gyöngyözni kezd a homlokom. Azonnal neki kezdek, és falom alapokat, hiszen lövésem sincs, tulajdonképpen mi is történt. Miként vagyok itt? Több mint egy órán átolvasok. Tüzetesen, részletesen, alaposan. Fogom a fejem. Töprengek. Tanakodom. Átgondolom. Amikor végzek, azonnal futok még egyszer, mert nem minden világos. Ezzel eltelik még két óra. De nem számít, mert időm az kurvára van. Meg mindig nem világos, de legalább már van némi fogódzóm, támpontom, sejtésem, mi is lehet ez az egész őrület. Nem vagyok bűnöző. Ennyi fix. Lehet, hogy hibáztam. Tökéletesen vagyok, szent sem vagyok, de bűnöző semmiképp. Ez tuti. Tovább fekszem és agyalok. Ebből még sosem volt baj. Elérkezik a takarodó. Előtte a váltás, amikor bejön az új felügyelő a régivel. Septében átnézi az árkát. Jó éjszakát. Jó éjszakát válaszolom, még mindig vigyázban állva. A mosdóban megmosom az arcom, hónaljam. Fogatmosok, levetkőzöm, majd ágyba bújok. Lámpaoltás. Takarodó. A levetkőzés persze azt jelenti, hogy a kabátomat meg a cipőmet vettem le, a pólót meg a nadrágot nem. Bízom benne, hogy a 0,25-es frontin, amit a délutáni orvosi vizsgálaton kaptam, miután előadtam, hogy előző éjjel szinte semmit sem aludtam, hatni fog. A vérnyomásomat újra 160 per százra mérték, már másodszor, amióta itt vagyok, ami a doktornő szerint elég magas, de még nem életveszélyes, és az engemért hirtelen stressz miatt teljesen indokolt. Ez is lehet az oka, mármint a vérnyomás az álmatlanságnak. Ezúttal már nem a kinti világon, a kinti dolgaimon töröm a fejem lefekvés után, hanem a nyomozati irat megállapításain, hogy mi is lehet ez az egész rém történet. Biztos, hogy ez velem történik? De elég gyorsan belealszok. A kicsi frontin brilliánsan működik. Pozitív, éltető álmokat és meglátásokat hoz. Ezen magam is meglepődök. Egész hihetetlen, de másnap viszonylag derűsen ébredek. Igaz, most is kurva korán. Már vasárnap van. A harmadik nap. Két napja vagyok elzárva, de először ötlik fel bennem megváltó álmaim hatására, hogy akármi is történjen, bármi is legyen, nekem egyszerűen muszáj ebből az irgalmatlan nagy szarkupaszból a legjobbat kihoznom, ahelyett, hogy beletökölnék. Nincs más választásom, mint elfogadni a sorsom, és tiltakozás, ellenkezés, tagadás helyett elkezdeni azon agyalni, dolgozni, hogyha minden a legrosszabb forgatókönyv szerint alakul, nekem akkor is a lehető legjobban kell ebből kijönnöm. Végül is ez egy brutális, egyben izgalmas történet, ami éppen velem történik. Mekkora az én terem. Mi az, ami rajtam múlik? Mire volt jó ez a rengeteg spirituális tanulás, tapasztalás, szellemi és lelki fejlődés, ami ezt mondja, te vagy a magad sorsának irányítója, te vagy a magad, ura, a gondolataiddal teremtesz. A lélek, a szellem szabad és végtelen. Saját kezedben a sorsod. Minden helyzetből van kiút. Basz már, meg. Minden helyzetből van kiút. Minden mínuszból lehetséges pluszt csinálni. Ha Isten velünk, ki ellenünk... Ismerve a magyar néplelket és közállapotokat, a hazai médiát és a bulvárt nem kizárt, hogy gigantikus cirkusz és hisztéria lesz az ügyemből. Sőt, talán életem legnagyobb felhajtása veszi kezdetét, magától az ügy kimenetelétől teljesen függetlenül. A mai rettenetesen felfokozott hangulatban elképzelhető, hogy brutál figyelem terelődik majd rám, olyat, amit el sem tudok képzelni. Állítólag én is megosztó arc vagyok, főleg amióta civil, közéleti aktivista lettem. Ha ez a szartartály tényleg akkorát robban odakén, de én okosan, ügyesen kezelem a helyzetet, ezerféleképpen kiaknázható ez a figyelem. A ruháim iránt is megnőhet az érdeklődés, de könyvet is írhatok belőle. Úgyis mindig ez volt a vágyam. Egy saját könyv. Bár száz könyvkiadó barátom azt mondta tavaly, mindenkinek van a Zoli. Hát a sztoria kurvára nincs mindenkinek. Mi van, ha már is elkezdem írni? Mi van, ha el is készül a kézirat, mire vége ennek az őrületnek? Imádok írni, mindig is imádtam. Ráadásul frankon megy vele az idő. Tól kell hozzá papír meg a kezem és az agyam. Miért ne írhatnék akkor? Már magától az ötlettől is sokkal jobban érzem magam. Sőt, kifejezetten lelkes vagyok tőle. Mi van, ha ez az egész szar pont ezért történt velem? Mi van, ha a végén még jól jövök ki belőle? A lényeg, hogy geci kurva jó könyvet kell írni. Anyag? Hát az van. Sajnos. Sztori az van. Minél nagyobb a szar, annál nagyobb a hisztéria, annál nagyobb a reklám, a marketing. Sajnos ma ez a legfontosabb. Mert nálunk a mi haszna botrányhősök a legfelkapottabbak, a legkeresettebbek. Minden tévéműsorban kurvák és pornósok tarolnak. VV és BB hősök szerepelnek. Kit érdekel a klímavédő kék mozgalmam? A harmadik út. Bűnözőket és agymosodtakat emelnek piedesztára. Nálunk a szinte szitok szó, nem véletlenül. Van olyan közöttük, akivel már én is megjártam. Több mint 15 éve megkeresett egy közismert hazai mulatós stár, hogy tervezzen meg neki és a partnerének a fellépő ruháját egy közös produkcióhoz, mert abban akarnak feszíteni a borító fotózáson. Mondtam, hogy oké, okay, semmi akadálya. Aztán megbeszéltük a részleteket. Ez úgy megy, hogy elmondják, mit szeretnének, milyen alkalomra kell a ruha. Nagyjából mennyi pénzt szánnak rá, tehát közelebbről meg kell ismernünk egymást. Közben rajzolni kezdek, és ha terv tetszik nekik, és az általam kínált anyagokat is kiválasztották, akkor már tudok árat mondani és határidőt adni. Ha pedig ezeket is elfogadják, akkor jön a méretvétel. Kérek 30% előleget, majd következik a ruhapróba egyszer, ha szükséges, akkor kétszer, aztán nyomás, hímzés, hámozás és kész is vagyunk. Az egész folyamat maximum másfél-két hónap. Minden nagyon tetszett neki, csak az az egy kérése volt, hogy amikor a rajzok megvannak, menjek ki hozzájuk Kispestre, mert náluk az a szokás, hogy mindenben az apja a családfődönt, aki egyébként még nála is ismerte mulatósztár volna, és ő nem igen szeretett bejárni a városba, mert itt mindig nagy a dugó. Szóval lusta, gondoltam. Szokatlan kérés volt, mert én viszont nem szerettem házhoz menni. Egy divattervező általában a saját szalonnyában fogadja a vendégeit. Elvégre ott van a többi ruha, anyagok, fazonok, ott lehet megérinteni, nézegetni, próbálgatni őket. Meg aztán nekik ugyanannyi lehet bejönni hozzám a belvárosba, mert a dugó senkinek sem miányzik. De úgy voltam vele, hogy ő a megrendelő, és ha ez a külön kérése, én nem csinálok ebből is kérdést. Nem esik le a gyűrű az újjámról, kimegyek hozzá. Eszen nem újjön egy megrendelés... Kicsit furának tartottam, hogy egy felnőtt ember az apja nélkül nem tudja eldönteni egy ruháról, hogy az tetszik-e neki vagy sem. De amikor elkészültek a rajzok, kimentem hozzájuk. Beléptem a beton meg fröccsöntött törpékkel díszített udvarba, a családfő pedig fehér alsógatyában csupasz pocakkal fogadott a verandán. A szép narancsárga házban nem hívtak be. Gondolom, hogy tudjam, hol a helyem. Előadták, hogy milyen nagy művészek, mekkora zenészek, kikkel meg mikkel dolgoztak együtt, ilyen meg olyan régóta csinálják. Be is dobtam néhány nagy öreg zenész nevét. Persze velük is mind játszottak. Kár, hogy egyik se létezett. Ott helyben találtam ki őket. Gondoltam, ha ők tesztelnek engem, én miért ne tenném. Azután megnézték a rajzokat. Tetszett nekik. Megegyeztünk az árban is. 120 000 forint körül volt a két fellépő ruha, valamikor 2005 környékén. Elfogadták pacsit rá. Elindultam lefelé a lépcsőn a fedett verandáról, és már majdnem elértem a kaput, amikor utánam kiabáltak. Dögölj meg! Lefagyta, mint a szar. Valószínűleg nem jól hallottam. Hátra fordultam. Ne haragudj, mit mondtatok? Nem jól értettem. Dögölj meg! Még jobban ledermettem. Az arcom lila meg vörös lett. Kifutott belőle a vér aztán vissza. Ők meg csak álltak ott négy lépcsőfokkal fölöttem, a családfő, a másik fia meg a döntésképtelen sztárgyerek. Karbotett kézzel bámultak le rám. Életemben nem éreztem ilyen hülyén magam. Úgy száz év múlva. Tették hozzá jókor jókora hatásszünettel, majd kurva jót röhögtek a saját ordenáré poénjukon. Nekem valahogy nem volt kedvem röhögni. Konkrétan úgy éreztem magam, mint akit pofán szartak. A munkát ennek ellenére elvégeztem. Pár hét múlva szóltam is a srácnak, hogy jöhetnek próbálni a partnerével. A próbán patika pontosan milliméterre beigazítottuk mindkét szettet, amire az előleget ki is fizették. Néhány hét elteltével szóltam nekik, hogy átvehető a ruha, lehet jönni érte, de nem jöttek. És nem jöttek. Hol éppen fellépésük volt, hol nyaralni mentek bocsika. Végül eltelt, hogy másfél hónap, amikor végre nagy nehezen megjelent a fiú. És lást csodát, nem jó a ruha. Kicsi a nadrág, kicsi a felső. Hogy a faszba, amikor két hónapja le lett próbálva minden? Hogy lehet szűk a nadrág, dereka, combja? Miért pattan szét az ingen a gombolás? Nem értem. Ja, hát ők nyaralni voltak törökben, sokat evett és felszaladt pár kiló, jobban mondva nyolc 10 centizgettem. Oké, okay, bár ez nagyon nem az én felelősségem, de olyan ruhát nem adok ki a kezemből, ami nem jó, úgyhogy semmi gáz, megjavítjuk és szólok, ha kész van. Nem úgy van az, mondta, ez így már nem kell nekik. Nem lett jó a ruha, meg amúgy is megvolt már a fotózás. Új ruhát is vettek hozzá valahol, szóval adjam vissza a pénzt. Kezdett eldurranni az agyam. Álljon már meg a menet, haver. Hát ez kurvára nem így megy, hogy te bazd meg két hónapig nem jössz a ruháért, aztán megjelensz tíz kilóval nehezebben, és közlöd velem, hogy rossz a ruha. A ruha nem rossz, bazd meg, a szemem előtt próbáltad le engem, ne nézz hülyének. Ezzel annyira bedühödött a csávó, hogy elkezdett fenyegetni, hogy azonnal adjan vissza a pénzt, különben jön az apja, és szamurái karddal levágja a fejemet. Igen, bazd meg! Hát akkor jöjjön, vágja le a fejemet, de most már akkor sem adnám vissza a pénzedet, ha neked lenne igazad, mert velem így nem beszélhet senki. Aztán a bulvár újságokkal kezdett fenyegetni, hogy mindenhol lenyilatkozzák a sztorit. Tényleg bazd meg! Lenyilatkozzátok! Már is kezdheted, engem is kurvára érdekel, kinek hisznek majd. Kit hívja elsőnek, kinek akarsz nyilatkozni? Most meg húzzál innen a kurva anyádba, mert verlek te geciházi faszkalap. És csak miután feldúltan elviharzott, én meg kicsit lenyugodtam, akkor esett le. Hogy ez a dögöi meg nem poén volt. Hanem ők már pontosan tudták a legelején, hogy eszük ágában sincs ruhát venni a parasztól. De nagyon rábasztak, mert nem adtam vissza a pénzüket. Kipenderítettem az üzletből a kisköcsögöt, hogy a lába se érte a földet. Azóta se jöttek vissza, se őse a szamuráj kardos apja. A ruhák a mai napig ott várják őket megjavítva, mert kilettek fizetve. De pénzt vissza nem kapnak tőlem, az hódziher. Na ebbe a világba biztos nem akarok tartozni. Nem vagyok egy elesett tarc, van nekem tisztes munkám, szakmám, ki fogom tudni hozni magamból a maximumot. Sokan szeretnek, sokan támogatnak. Megtaláljuk együtt a módját, hogy rendbe hozzam az életem. Egy dolog fix. A politikának vége. Ott nem elég Frankónak becsületesnek, tisztességesnek lenni. Ott annak is kell látszani. Hogy soha többé nem exponálhatom magam, de igazából nem is bánom. Amit abból láttam, megtapasztaltam, az merő fertő. Valóban nem az én pályám. Nem fog hiányozni. Ágy ő, a politizálásra fordított rengeteg időt és energiát innentől önmagamra, a családomra, jólcsikára és a bizniszre fordítom. Nem szempont többi a tömegek mozgatása. Mert is kurva mindegy az igazság. Egyáltalán kinek, minek az igazsága? Ami szart, mocskos moslékot innentől a nyakamba kapok, az szinte lehetetlen lesz lemosni, átfényezni, tisztázni. Most arra biztosan a Facebook oldalamat is telehányták mindenféle utással. Remélem, csit tudja törölni őket. Bekapcsolva hagytam a gépet, amikor eljöttem otthonról. Még mindig vasárnapot írunk, október 23-át. Hihetetlen, mire képes egy jó alvás, vagy egy kis frontin. Két napja most először érzem magam az igazi Herceg Zolinak. A gondolkodó, alkotó, kreatív, megoldó embernek, és ez igen jó érzés. Bitang jó. A tegnapi hivatalos papírhalma szerint ma fél egykor lesz az előzett tárgyalás. Egyáltalán nem bánnám, ha az ügyvédem kivinne innen. Legfejebb nem lesz semmi a nagy cirkuszból és a rehabilitációból. Bassza kutya nem kell. Fontosabb a szabadság, a szabadulás most azonnal. Picsába azzal a könyvvel. Kattan a zár, nyílik az ajtó. Fürdeni akar? Természetesen, köszönöm szépen. Mint hogy péntek reggel óta már harmadik napja volt rajtam ugyanaz a cucc, ez nem lehetett kérdés. Még akkor is a kicsi veszélyesített zuhanya a fertőzések, gombák miatt, amit a kevésbé higiénikus vendégek hagyhattak maguk után emlékbe. Fogom hát a mini szappant és a kis törcsit, amit kaptam, és úsgyi. Szarabra számítottam. Viszonylag tiszta, felújított normális kollégiumi színvonal, egy fesztiválosz képest maga a kánoán. Szokva vagyok ehhez, és lőn meleg víz, újabb kellemes meglepetés. Sokat nem szarakodhatok, négy percem van. Gyorsan és alaposan átmosom magam a kis szappannal, törölközés, aztán vissza a háromlapos gönzbe. Dali már elég gyűröd, de én felüdültem. Optimista hangulatban várom a tárgyalást. Hangosan kattan az ár. Jöjjön, megy a tárgyalásra. Ezek szerint mindjárt fél egy. Rendben, köszönöm. Megint bilincs, vezető, szár. Már kezdem megszokni, de megszeretni azért még nem fogom. Hihetetlen labirintuson vezetnek át a szerencsémre megint kurva jó fejrendőrök. Viszonylag kulturált, hosszú, széles folyosóra érkezünk meg. Sok nagy zománc festett fehér ajtó, pont mint egy jobbféle középiskolában. Az ügyvédem látványa és közelsége megnyugtat. Átbeszéljük a dolgokat a tárgyaló előtti egyik padon. Az ügyvédem kedélyes, ide adja a védőbeszédet, elolvasom, eléggé tetszik, bár kurvára nem értek hozzá. Ekkor döbbenetemre megérkezik az ügyem másik szereplője is. Szintén bilincsben, vezetőszáron, két rendőr kíséretében. Neon narancs jacky, hófehér cucc. A nadrágját én magam készítettem, eh te herceg darab. A lábán fehér Adida a zokni cipő. Kerüljük egymás tekintetét. Mindkettőnk számára kínos, rémkellemetlen, mocskos egy szituáció. Az ügyvédje is megérkezett, leülnek velünk szemben vagy tíz méterre, szintén tanakodnak. Mi már megbeszéltük, mit kell tennem. Válaszoljak minden kérdésre őszintén, akkor járunk a legjobban. Így az ügyvéd. Gyorsan telik az idő. Még az sem tűnik fel, hogy kezdek éhes lenni. Hát kit érdekel az ilyenkor? Érkezik a bíró, az ügyész, tessenek befáradni. Ügyész asszonya körülbelül félosztály teremnyi szobában, a pulpituson mögül felolvassa indítványát. A másik fogvatartott kimegy az ügyvédjével együtt. Mi maradunk. A bíró engem kérdez. Válaszolok minden kérdésére, vagy négy-öt percen keresztül. Néha bizony legörbül a számszéle. Hiába, őszinte gyerek vagyok, és lelkis. Majd az ügyvédem emelkedik szólásra. Jól beszél, nekem legalábbis tetszik. Megnyugtató hallgatni. Igazi profi. Tessenek kifáradni a többiekbe. Tíz-tizenöt perc után kijönnek ők is. A bíróság visszavonul döntést hozni. Megint hosszú várakozás a folyosón, de most újra együtt. Kínos feszengés. Szar ez az egész szitu. Fél óra múlva jön vissza a teljes plénum, hogy kihirdessék a döntést. Jók vagyunk, gondolom, miközben már egészen kedélyesen csevegek fogva immal is. Az ügyvédem telefonozik. A másik csapat meg egyenesen hahotázik. Lazán sztor Lehet már délután három vagy négy óra. Kérem, fáradjanak be. Ekkor ér az eddigi talán legdurvább meglepetés. Letartóztatnak még harminc napra. Látom az ügyvédem arcán is a kínos meglepetést. Uralkodik magán, de ő sem érti. El sem tudom képzelni, mi a fasz történhetett. Leforrázva hallgatom, ahogy a bíró indokol. A feleit se értem. Az ügyvédem persze fellebbez, hogy ne tartóztassanak le. Egy-két hét a másodfok. Fak. Bassza meg. Mi történik itt? Sajnos nagyon kicsi az esély, hogy ezt az ítéletet fellebbezés után felülbírálják, de volt már rá példa. Ezzel nyugtat az ügyvédem és a két rendőröm is. Tehát van esély. Nekem ez így jön le, ha kicsi is, de van. Így kell nézni, nem lehet másképp. Néhány nap vagy egy-két hét az újabb döntésig. Mivel a fellebbezésnek nincs halasztó hatája, bent maradok. Az ügyvéden biztat tartsak ki. Tartozom neki annyival, hogy nem regcsenek meg. Tartanom kell magam, muszáj. Ő mindent megtesz, hogy kihozzon innen. Aztán nincs sok kecmes, azonnal visznek is tovább a gyors kocsiból a Markó utcába, mint rendesen. Meg mindig nem fogtam fel, mi a fasz történt, már megint velem. Egy újabb búcsú cigi után ülök a kocsi hátuljában, és nézem a várost. Ó, Istenem, mennyire más így! Vérzik a szívem, hogy így el tudott baszódni ez az egész. Meg mindig nem értem, hogy hogyan. Nézem az embereket a margit hídon a napsütésben. Sétálnak, beszélgetnek, jön a villamos, autók, forgalom, én meg bilincsben. Ülök a hátsó ülésem, mint egy marha. Szent István körül út balra, meki, millió emlék, pár napja még én kocsikáztam itt. Aztán megint a nyugati, megint a bázis ezer éve, az ikonikus óra, majd megérkezünk az ötödik kerületbe. Még nagy kedvencem a szlovák étterem táblája is megcsillan. Újabb rácsos porta. Iktatnak, átadnak, elbúcsúzunk. Köszönöm az emberségüket, nem is tudják, milyen sokat jelentez nekem. Mondom a rendőröknek. Azért legyen óvatos, mert ez egyel már keményebb hely lesz.